urtea asia dela, badu zonbait egun orai, eh? bigarren hastian sartuagira, baina momentu egokia da, aurten ere iragan urteari sobat egiteko, edo begiratzeko, ea ze nolako gertakari nagusiak izan diren 2008-a urtean. Sai lezberdinetan, behatuko dugu, iparaldian, egia da, hainitz, aipatua izan dela, instituzioaren inguruko eta eskakizuna, debate hori, zermaneretan hain den, eta nola ikusten dugun urteaten buruan, horren inguruko debatea eta ego eskualegian eta bainan ere, Katalunian eta beste toki batzuetan autoeterminazioaren aldeko urratxak ere eginak izan dira. Ekonomia sailean krisia beti ordugula pobrezia askartzen ari dela, hori ere duela zomait aste aipatzen geroen mitzaleku batean eta orokorkiago ere behatuko dugu Eskuaren aldetik, aurten inkesta sozio ez barkatu joan den ortean inkesta sozio-linguistikoa egina izan da, pundu bat egine dugu, eskoararen egoeraz, eta kultura sailan ere, nolako gertakariak izan ote diren, hori dugu galdegin, gure, galdeginen gure eh, gomiteri, a numrean dian etorri baitira, eta main unen inguruan jenofa berroko dugu berriaren izenean, maite ubiria kazeta info, eta aian de buten, Franz Troa eskoaleriko ordezkari bezala, telefonan ere, Bixente Brinho, France Bleu, Uh, eta, hor, et, kasetaria, eta uh, telefonaz ere, panxika de lobel, zu eta jamakik dirazar. Arratxaldean beraz uh, guzieri, eta berialaxe asgiten, bai uh, randot uh, eta debatea haintzinatu uh, dela instituzioaren inguruan hemen iparreskoalerian, hortan ez da dudarik, nola ikusi duzu? aian de, eta debate horren haintzinatzea, urte batez, egia da, hainitzek komentatzen dute, bon, e, eta urratz importanteak, e, duela zomaiturte so eginez, sekulan, behar bada, e, igurik atzen zen eta aintzinamendu bat, edo nola ikusten duzu zuk, edo haintzinetik ala ere elduzena eta etorri dena normalki hainzitik eh, tortzen dela pentsatzen dut baiez, noskia gaszoi duzu. Hal eh, ere ezzen eh, hain argi eh, plazaratu gaian ikuste. Eh, Orrain artete batzuek eh, noskiaz, politikan defendatzen zuten instituzio propio baten eh, beharaga, Baina bertze batzuek defendatzen zuten, errenez, e, e, segitzen alzela aintzinako bidetik, hotx e, pei, pei bazke delako horrek e, gauza batzu e, eresten zituela eta hortikan e, jo behar zela, baina e, kasik errenezake legalki ere legeak e, nolabait e, erri aiek edo. Suspenditzen ditu, eteten ditu, eh, badiludi beste fase batetara pasatu behar dela. Eta, hau dela kausa, eh, autetsi batzuek, eh, argi egen dute ere bai, beste zerbait behar zela, zerbait asmatu behar zela. Berdin, batzuek amesten ez dutena, baina eh, asmatu bai behar zela, posibilista izan da eta eh, kontsentsu albezain zabala izanik. Eta bai, e, instituzio propio baten beharazpimagatu da, nik uste dut e, urratxak eman izan direla, e, eta ainitza dela. Mm -hmm. e, ez, egite, nire obsesioa den baina egia da e, anistasun horrek e, impresionatzen dauela, e, daigaria de, de, zaidala, horrik usten dut ere bai, e, nik ikusten dut ere bai hortan e, aspaldiko lana dela, laro eta hasi izan zena, e, berriz ere errenen dut, e, skalegria e, bimigata amardelako amar desmartxa, horrekin hasi zirela gauzak. luzea izan da, E, ara Schuster 82an hasi eta hori baizik ez dira emaiten fruituak oraindik ez baina zerbait bai e, baina zer bai bai, adostu da orain e, autonomia dolabaiteko autonomia baten aipatzea E, ez da gehiago tabu e, eran ezake, hau mai gainean emana da modem, derdi sozialista, e, berde, haute e, aipatzen dute hori ere bai, eta UMB-ko batzuek ere bai. Orduan, uste dut bide handia egina izan dela, noskia bertzaleak orten lan handia egin dute spalditikan, baina da duztu da zerbait, mm -hmm. geroak eranen. Diamatik dirazar ere, telefonaz uh, gurekin, zudu uh, uh, esteko bulegoteik, diamatik uh, zuretzat ere, uh, Prezeski, instituzioen inguruko uh, desmartza hori barioza izan da, joan den urtean. Bai, Prezeski, baikor nahi nuke agertu, zomitali eitzendu txobeda ezkor agertzen da izela. eta baikor nahi nuke agertu, bat espanturik egin gabe, irritzen zaut, iragan urte hortan, urratz balioz batzu egin direla, eta bereziki eskatzeko, ez talehen aldia eskatzan dela hori, baina segitu behar dugu beti galda eta galda, bai iparalde hunek, mereziru, hartzeru, eta untxalaz behar du beraz, legezko luhalde egitura berezibat. Hori ez da hoktan, hatik ez unatik. Eta ikusten dutana da, idagan urte hortan prezeski, urratxak egin didela aldakrikaten horren alde. Eta alde batetik abertzaleak moitu dira, eta moitzen dira, beinen abertzale ez biden asko ere, askenean ohartzen ari dira, edo ohartuak berdin, jolako egitura baten behar gorria barugula. Eta jola, hortako znaiz, pixka bat. Baikoha geztu nahi. Genofa, baikoha geztzen txera, <coughs> Bai, uh, bai, bai, bai, nik usteut, uh, pauso interes gajia eman dela haute txen gehiengo zabala aldea geztuz. Eta hori, eh, haiten zuen bezala nik ere uste dut dela haintzineko urteetan eraman lanari eskak, edo mm -hmm. nun euskal egiaren uh, lujaldeta hori Ba, naturala bilakatu dela unp edo sozialisten zat, horai ikusten nute ipahalea badela eta lan egin nute hogei ja, uhtez lujalde hogein ikuspegiarekin eta haien zat bada. Eta baiko johna izerez, uh, euskal lujalde elkagoaren eskaera hori autetsiak eramaten nute eta hori importantea da eta beha jezkoa gauza politiko bat delako, baina ere eragire sozialek eta hor, garapen kontsailuaren postura ere bat dugu, merkata ere badugu, baterak eraman lan zabala ere badugu eta beraz, autetxiek eta berden boran eragire sozialek eramaten dutelaik aldaji bat, sustengo zabalogek, bai, baiko koge maten da. <coughs> Hordion, uh, zure, zure iduriko, beraz, zerk du, uh, joan den urtian, uh, aldarrik apen hori, hola, uh, beste entzinatu den, hor, erraiten albada zeurik. Eh? Zaira da, horako uh, prozesoak uh, esplikatzea, eta giberapenarekin, ere, uh, neke, uh, nekez esplikatzen da, eh, uh, larroi eta bere atzian, merlingo mukua, ikzen dako hor, eta ez, hilabete baita hitzin, uh, bi urte berantago, Bada, mementu batean, e, konjuntura bat egiten e, duena ba, gauzak aldatzen dira, baina hori funtsezko lan bada. E, hartzen barin bada, iro eta itsasuko itxasuko batakoa, edo hartzen barin bada, lau hui urteetan, e, e, ikak, atela dituen autonomia, proposamenak, gero amak, e, ema, partiduak beleganatu zituenak edo hori, Ezgira gaurko alalddarrika eh, penetik hurgunune, eh? ez bate kenduz bizanna borrokamatuko kontekstu hori iguzia ba hartzeman in badra diren proposamenak. Lehenik uh, konstatuak uh, eganez uh, iparalea ez dela unxa bere waiko egoeran eta bigarrenik uh, proposamenak autonomia gehiago horiegeteko edo bestea egiteko uh, behantzu gaurko uh, gaur uh, emaneko litake uh, Brisson edo Espainiak baten hauan. Uh, orduan uh, lan hainitz, eramandu uh, mugimendua bertzareak, lan hainitz uh, lehenik Uh, errangene zake bortak esteko, uh, frogatzeko bideo hodi ez dela unxa, bestea ez da ere, hortik uh, ez dela pasatzen hal, ta azken finan frogatzeko uh, uh, bide uh, bakarra pasatzen dela autonomia gehiagotik, hori uh, lortu behar dela, eta uh, ondolio da uh, gaur egun uh, holako uh, uh, Eiten nu denakados dira. Ez dira denak ados, uh, hartu behar den bidetik baina badberen uh, um, iritsi bat den denek partekatzen dutenak uh, eta baita ere iparralaldearen uh, autonomia edo departameduaren kontra direnak, Huaiko egoera ez dela jas, jasaitena algeio, zerbait aldatu behar dela. Hortan, denak adost dira. Gero, ez dute denek eh, eritmo berdinean hain zinatzen, baina eh, denak adost dira, gauzak aldatu behar dira. Zendako, diaz aldatu den, ba, Funchesko harazur, eh, explikazioenik nik ez dut ikusten, baina egia da huai <laughs> gizartea eh, batua dela, ez dakita infiterioen, egia eh, harteko, eh, Aintzinean, e, iparraldeak e, ez du gauza handirik e, pixatzen e, Frantiako Estaduan, eta dakitzinez e, gauzak fita aintzineatuko diren ere. Hori da, debatea bedaren iparraldean izan da, gero emendikat eta erabaki hartzeko tokietan maiteu bidean, nola ikusten duzu, e, bon, orain hartinoko bidea, jadanek, haintzin pausubad da, baina na... Auki gat, jo Euskal Herriak bere esku duen guztia edo ia guztia egindu, hauda. Nolabait e prozesu hori aipatu zuen bezalamen, hemen orain dela marka da bat luze abiatu izan, nik nor nabait nabarmenduko nuke, ba, ba batera plataformaren inguruan murginduren jende guzti hoeek urtetan egindako lana, hasieran nahiko bakarrik gero lortu utzi konbentzio bentu matea, gizartea, eta ondoren lortu dute nolabait zinezgarri gehiago irabaztea, bere aldarrikepaino jentzako, egin dituzten lan konparatiboekin, buruz eta buruz eta lortu dute gero eta eragile gehiago lotzea haien dinamika hortara ez. Eta gero, bakarrikan gero eta ondoren etorri dira utetxean diak, horrez genukea antzi behar, hau da nolabait lan gehiena, eh eh herritarrek egin dute, eragile sozialek egin dute, abertzalek egin dute eta ondoren nolabait ja la, bidea nahiko nahiko orratua zegoenean nolabait lotu dire, ez. Zerkatik lotu dire momentu hontan? Ba, Ados nago bisenterekin, egon direla ezaugarri ezberdinak dire batera eta seguraski horrek albideratu da hori. Nik importantea izan dela e, Parisen emandako botere aldaketa, ez da berdina ukitzea utetxi handi batzuk. Kontradirela sistematikoki aalddarrikapen e, ohin kontra e aipatzen dute eskuindarretaz, noski edo ukitzea e, inbat deputatuk bederen diskurtsoan askoz e, urbila sentitzen direla aldarrikapen horietaz. Gutxinez diskurtso maian, ez? Horrek ere baik, testu inguro berezi bat ematen du, zaren e, zabalkunde bat ematen dio aldarrikapen aldarrik horri, eta irudikatzen da zerbait anitza eta zabala bezala. Anik uste, jada, zabala eta anitza bazen, aspalditik zabala eta anitza zen. Aspalditik baziren berdeak, baziren beste jende batzuk lan egiten e, abertzalekin, ez abertzalekin eta herritarrak eta eragileek eta alkartek eta abarrekoa zabala zen, eta anitza gertatzen da orain lotu direla beste boteredun batzuk edo beste utetxi batzuk eta horrek ematen diore ere bai nolabaiteko pisu bat aldarrikapenari, ez? Hemendikan aurrera, nik uste Euskal Herrian lortu dala importanteena oinarrizkoa adostasun bat. Oinarrizkoa adostasun hortara iritsi da eta hori azpimarratuen nuke abertzaleen eskuzabaltasunari buruz. Euskuzabeltasun horri e, begiratu gabe, zindu gulertu gertatu dana. Hau da, Hauda, ez Euskal Departamendua garaian, ez lurralde kargoa hoain, horrek ez du asetzen abertxaleen naikeriak. Ez du asetzen abertxalek nahi dute beste zerbait, nahi dute zazpiak bat, nahi dute e, e, udalbiltza garatu, eta barret, barret, barre. baina Baina, niko uste dut estrategikoki jakin izan dute jokatu behartzen moduan adostasun noñarrizko genostazu batera iristeko, eta herriaren bidetik joateko. Eta han, Nik uste dute azpimarratu bar da hori. Hordun, zentzu hortan, lortu da, oinarrizkoa, adostasuna hor dago, zabala, naiztas irrikitu batzuk izan. denoka Denokadoz, nolabait, e, e, e, zindela hor egin bezala segitu, eta egon bardala itorpen bat. Baina arazoa dago, pasara zoaren muinean, hau da, Parixik bakitzen duela, eta ez euskaldunek ez, eta malez. Ara, nago, hori, bai, jenofan, egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin Da zarkozik eka gizuen lujalde egeformarekin, gauk egun ditugun egiturak desagertzen direla, edo haien aienpizua eta indahak altzen dutela, eta beraz, ba, ondoko tresnari edo buruz gogoetatu behar dela. Eta aukera badela hor Holanden uh, desentralizazio egeformarekin, ba, aukera bat badela Ipache Euskalegia ezagutzeko, eta beraz, mm -hmm. Giroa alde da, eta aukera hori da, egeformuarekin ere beraz. Aien de, bai, bat nato, e, genofak egiten duen egia da, e, alde aldaketa horrek supusatzen zuela eh egiak desagertzen zirela eta izan da halako oldartze bat edo defentsa ere eh, zerbait eh, erreakzio bat, ez da? Eta azkenean eh ohartzen geronik uste duzu pei egitura. Pei egitura, ah, bai, erra, bai, erra, bai erra, pei erra, egitura, erra, bai, seri pei egiturak desagertzen zirela erra. Eta horran haldartze bat erreakzio bat izan dela. Eta nik uste dut eh naiz gutxi zen eh, delako hori e, naize elkasteak baizikket ziren orduan autetxien e, kontsilua eta baite ere garapen kontsilua eta diren e, mementoko e, indarrean baitira, baino. Nikuste e, autetxiek eta eta impplikatzen diren nahiek eta gizarte zibilak ere bai garapen kontsiluan hots e, ikasi eta elkar lan bat eraabaitea ikasten denean. Ikasten denean eta auiturak hartzen direnean e, kudeak egeten egitea. Eman ezagun korsikan ere bai, autonomia dute, lehen zeinzuk ziren alde, ongo nazionalistak eta ezkertiar batzu, orain ez dut uste UMPko edo zentrista batek nahi lukenik e, korsikaren autonomia gutxi hori desegitea. Gehiago nahi dute batzutan, hmm. beste batzutan ez horren yeah. beste, egran nahi dut euskal erkidegoan ere bai, PPK Partido Popolarrak defendatzen ditu gaur egun konzertu ekonomikoak. Garaian, apek ez ez orain defendatzen dute dagoena. Nik uste dut eh, askotumatzen dela, ohitura hartzen dela ere bai, eh, ba, tresneriak herri batek dituenean, Ba, defendatzen ditu, eta ordan kentzen, eta jonofak erranduen bezalase se, peidelako hori kentzen, edo egiten zen, ez ez luzatuko da, baino, ba, ez genekent susen e, argeta garbi nola. Orduan holdartu dira batzu, eta egen dute, halakorik ba, ez bali madugu, asma dezagun e, beste zerbait, eta izan ditzagun gure, gure tresnak ere bai, herri horren kudeatzeko, erri garatzeko. Eta, noski, bat egiten dute batzutan, zein bat alorretan, ba, maitek erranduen bezalase se, eta Baina hemen izan da nikuste azken burtea dietan, e, jak, nola iganezake, e, gaitasun bat azken bakoitza bakoitzak usten dupiskat bere zeraren baina gaitasun bat bada ilusio ere zerbaiten eraikitzeko. Oda, faktoreta aipatzen patzen zuzue izan den reforma eta funtsian izan den ere desantralizazioaren iluaren akta hori, a faktoretan ere jartzena aldugu, bon, haieteko eta e, gailur hori eta hori baino lehen funtzion e, martxan ezagia izan den estrategia bergia Pantsikadelo belere, gurekin dugu eta prezeski, bon, egia da, duela urte bat pasa orai aieteko eh, gailura eta biltzar hori egintzela zela donostia aldean, nazioarteko jendeak eta na, batzuek hasteko nahizutela sustengatu, hemen eh, eskualerian, martxan ezartzen edo ezari nahizen bake prozesua. Iduritzen zauzu urte batez gauzak aintzinatu direla? Egia da, batzua, erbibetea, erbibitza ikusten alda, eh, Et en même, baik meko baikujanait que c'est affectique moi mais c'est le même temps et à dire une chose boutique mais je pense les rois que Franco mon dit tout dire euh qu'avec les spada de division à dire ça mais ben et au quartier Diego je pense du tout je parle Eta jada sin nesttu nahi dura bezirako, uh, arrimanak bakituagoak dira, normalitatuak ratenten da. Eh. Ni diez trajectes con estación trabaina en Bangor, Uraihatan da eta hori udi disia bakitxu chez 40 fotografia, agira dira eh y ya te va a momentu bakitxu dinuen gaganen rien. Un tiafia eta simbodu kokki eh oso estafa suo a 40 beraz e gaztea, eta es de su petit civat le carton sidène un goût ni taméré toute la fois très bien bien euh il fut cause à ver pueblo de la croix mais ça vous goûter ma bataille dit ce sont citoyens samedi Oso leku show da coups au grand petit chouda et crème tière en tacte ça veras des techniques nouvelles qui vont tout durer le voyage qui me Eta idia da, idia bete batzuk dainago, ben ikustenut holako elkarretzeak etzinezkoak eh, zirera, eh, alta etak bokoka ahmatua uti zunetik eta aietetik, eh, ben eta behiz anturatu zura holako elkarretzeak eh, el egualdean, eta bonere ustez beharretzkoak dira inzina diotzeko eta eh, bizantena gertatu dena antirik, antirik gabeen. Bixente Brignon, zure iduriko hor eh, aieteko gailuaren onutik urte batez eginak izan diren urratzuriek nola ikusten dituzu? Alde, baikorrak, badira blokatzeak ere, nola ikusten duzu, basua erdibetea edo erdi hutsa nolako balorazio egiten duzu? Frustra garriga, eh, basuaren eh, adibidea hartzeko, ba, baso bete, baina edanezina eh, urratzak izan direla, bai, bai, eh, Gero blokajak badira, horiek ba genazkien, eh, ikusteko azena intzinetik, orako blokajak izango zirenik, uh, fosregarria dena da, uh, ez dela ulerzen, zendako ez dela intzinetzen bat, eta bi zerk luke uh, desblokatuko egoera hori. Eh, lehena ipatzen genuen zendako aldatu edo den egoera, ba, izan dira mila faktore ezberdin, hor ere, pentsatzen dut orako zeit zango ditakera, eta pentsatzen dut, Hor, uh, aspiz, badera, diplomazia oso bat martxan uh, emanadera. Bainan, uh, ara, zinez, uh, frantziari ez, zaiho importa baina bate, eta uh, ikusten da, uh, edo, obikio erraiteko, ez da ikusten zer uh, kluken uh, aldatzen alko uh, beneditzia atik hori uh, ba, uh, oli Ruiz María Magira la juguita más vimira gajeen urteak arte eh uh, antzu noko ipatzea negoziazioa eta elkar uh, ministeriat ordinara e eh, partidu popularak ere mintzatuzuen uh, Uh, eta erakundearekin, eh, berarekin bainan, hor, oh, uh, ez da ikusten uh, giberapenik, edo giberapen, edo aujeraplenik, obekio heiteko, ez ikusten nola uh, mayor oreja batek adibide bat maiteko uh, Uh, Onarkutuko lukeen uh, ez uh, behar ba eta, baina bakarrik uh, ezker abertzareko uh, norbaitekin, publikoki imintzatzea, publikoki haipatzea, Euskal uh, Gatazka badera eta zerbaitekin egin berdera. Mm -hmm. Maite, uberia, nola no esplikatzen duzu, duela zoma iturte, <coughs> podereak madriletik uh, bon, prestzela negoziatzea eta orai ez. Bo, segurazkik ezkauta dagolako Euskal Herrian gauzak askoan zinatu dirilako. Mm -hmm. Eta erresagoa da, negoziak eta tekniko bat garatzea, enargeleko parametroetan, pentsatu ze, bueno, dela truke bat, segurazki, presuen inguruan eta barrekoak, eta estatuazen inguruan ez da inbeste gauzak mugitzen, eta orain plantan dagoen prozesua. Hau da, da prozesoa autodeterminista, da prozesoa bat erabaki bat hartzeko gisa, da prozeso bat, eraikitzeko estatus politiko berri bat, eta hori askoskezka kezkagarriago da estatuarentzako. Estatua asko askos sentitzen da negozik klasiko batean, non argi daude, ze puntuak daude jokoan, eta puntu horiek dire, batez ere ondorioen inguruan. Horretik, hain ikustet, e, e, ulertzen dute, bisentek esaten duna, baina era berean, nik esango nuke, kompartentzen dute neurri batean sentimendu hori, baina nik ilago du sentimendu hori, E, prozesu honen diseinuarekin ebat eh, dugu. Ez da prozesu klasiko bat. Hau ez da Britan handia gertatu dana, hau ez da Ego Afrikan gertatu dana nun bi aldek momentu konkretu batean, e, erabakitzen dute mai baten inguruan garatuko dutela elkarrekin prozesu bat eta pausok emateituzen, aiztagi belatze batzuk izan eta barrikoak, ezaren deno dakigu, bai, er bai Ego Afrikan barkatu eta baita Irlandan zenolako tirabirak egon ziren urteak, luzeak eta horreindikan sesuteak dauden piztuta belfasteko karriketan, ez da? Baina, e, erresiagoazen bisualizatzeko prozesua bera. Argiziren argiziren parteak eta argiziren e, zeintzu ziren solasaldietan e, eta ematen du, bueno, horrengoko kapitula zeintzen alde zabretikan markatua zean. Zela. E, kasu hontan horiz da horrela gertatu. Kasu hontan e, eskera bertsaleak erabakitzen du e, lebakartasunez abiatu prozesu bat. E, alde, beste aldetik inolako erantzunik izan gabe aldeza horretikan, inolako ergan jamenturik izan gabe aldeza horretikan. Horrek esan nahi du, zabaltzen dula bide bat, urratsak ematen du ditula bideo hortan, eta egun batean, espero du iz, <laughs> baina berant, elduko dala beste norbait, beste, beste gombidai lagun batzuk etorriko bideo hortarat, baina ez da herrana noiz, eta ez da errana nola. Ez? Ordu, prozesua ereikitze fase batean dago, eta agian seguraski, bistaz galtzen baldin badu hori, etxituta sentituko gara, pentsatzen genulako bo, etak, bere jardura armatea, armatua alde batera uzten du, handikan seiabeteta, euskal presoak euskal herrina, handikan e urtebetea ez dakize urrengo pausua, handikan, pentsatzen genun horrek askartuko zula, nolabait e egutegi bat, e egutegi oso bat, bide horri oso bat, eta horiz da horrela gertatu, bide horria badago, haieten markatuta dago, ze pausok eman daitezken, baina ez da ez da ere bide horria doztu da. Da, ditu batzuk egiten duten gomendio bat, da, eragile politiko batzuk onartzen duten gomendioak, beste eragile batzuk, ez, Ordun, hori e, erraiteko, prozesu honen e, aztar nagusiak segitzeko sailtasunak izango ditu erritarrok, hau da, ez da beti begi bestako izango. Egongo dire momentu batzuk, nun prozesuan sen, gaudela sentituko dugu, haieten gen, sentitu genuen bezala olako e, bihotz behota bat, eta egongo dire momentu ez momentu batzuk, nun bihotza oso hotza sentituko dugu, zeren prozesua bera, martxan egongo da, pausuak emango dire, hautezkundak emango diren, hautezkundak emandire, eskera bertzalea dagoia erakundegu zietan, emango dire beste pausu batzuk, baijonako bakerako foroa, ikagargarria pasoa importantea izanda, enbaten adiren amaipatu den bezala beste pasu batzuk adiskitetze bidean, victimeei ore nolabait beraien beraien errespetua de agertzeko eskerabertsaleak pasu eto keinu oso adresgarrek egin ditu. Nik uste dut beste aldetik etorriko direla beste batzuk, bainaekin berduu hau oso bide luze izango dala eta momentuz fitxa guztiak esditugula eh kokatzen tableroan, ez? Ordun Normali, normala da, momentu konkreto batzutan sentitza etxipen bat, edo pentsatza, ez ki, hemen ez dago ezer, amen ez dago prozesu bat, amen ez da biatu ezer. Bueno, fase erabiko erabaiko gerrean ez gara sartu, eh? Mm -hmm. Aurreko fase batean gaude, hori <laughs> bistaz galtzen baldin badugu, zeurazki etxituko gara, baina ez badu hori bistaz galtzen eta ikusten baldin badugu jarri direla aziak, benetako prozesu bat abiatzeko edo prozesu resolutibo bat martxan jartzeko e, beste baikortasun batekin behidatuko diogo egongo erari, ez? Naizta lainuak izan, eh? Bo ez dakita saldu dudan eh? eh? zailada, saltzea, baina hori da inpresioa ez? Aian de, frustrazioa senditzen dozok ere edo Segura eski baiet, zeta nolaz aipatuak izan diren presoen aldetik eta beraien famili guztien aldetik ez dudarik, baina laet Eta guztiz ere, oaintxe maiteke genduen mesalase, baiolan ere bai, okerrez banago, e, donoseko alkateak e, e, zea, iz, izagirre kesantzun argita garbi ere bai, galderak egin genizkio larik, e, otoi, ez gal, ez hantz, oai dela urte bat, ez genuela ez da ere pentsatzen, E, alako foro bat izaten alko zenik, bezperan izan behitzen donostian, e, jendea sartzen dela aditu, nazioarteko aditua hitzak lehen baino igual e, entzunagoak dira, erraiterako yeah. atzo irakurri nuen eman dezagun borxazen perrauda Gipuzkoako Partido Popularriko buruak zeniek e, adiazpenetan, Argitagar birraten zuen, noski, eh, bat asuna mundua ez da nerea, eh, bildu mundua ez da nerea, baina ezin dezakegu erran gehiago eh, hau dela eta edo, edo ez dutitz egin nena ez ez gokitz egin behar dugu ekin. Beraien, noski, berak PP ikuspundutik mm -hmm. borrokatuz eh, politikoki bere proiektua defendatuko du, bere espanjol tasuna <coughs> defendatuko du, baina erraiten du eta iskiriatu du genia e, itzigin beharko dela e, e, bildurekin amaiurrekin eta orduan baita ere e, e, zera eskuna aldetikan badira keinuak edo eman dezagun azken gauzatxo bat egenen dut, zera gipuzkoako aurri kontuak edo e, presupuestoak e, e, ezabai datu ordukoz, ba azkenian zerbait adostu dute e, sozialistek eta e, ezkerra berzalekoek. Eta orduan Egia da, orain delauste bat, eh, hori uste dut pentsatu zinia zela. Orduan mantxo bada mantxo, emekie bada emekie, baina gauza batzu ematen dira. Orain badira eh, bada larrialdi bat, uzentzia bat eta haudan ikuste gaur egun presuenaz ez naiz oroitzen argita zehazmeatz baino zein bat presu karrikan egon daiteken, zea e, Brian Curin, eh, abokatu sud-afrikarrak edo ego-afrikarrak iraiten zuen ere bai, hainitzek eh, libertate ezagutu beharko zuten, noruan, alehortatik ere, ya gara, ya eludan ikuste zerbaiten egiteko. Jamakit, adi eh, zuk ere funtsian, hori eh, duzu goguan hor iragan urtean, izan diren gertakari agusi eta eh, bat ez duzuna ulertzen eta onartzen. Teitatzeko, joanen urteeko gertakarin bat, Hau eranen dut, horror marten eh, militante gazte horrekin egin dutena ahalgingarria izanada. Zinez ahalgingarria. Hoaia itzen dut zumeite, baina zer dionzu libratu dute, libratu dute? Bai, baina libratze horrek eta libratze hori ardietxi balinbara, ez da ustega betarik ardietxi, baina gisaguziz, libratze horrek ez dauku ahantzabazi behar nolako itzuskeria egin zuten omia seindu eta alakzaldea. Genofa, eh, nola ikusten duzu? Horrek prozesu hori, zuk uh, bon, ikusi dituzun, uh, eta segitu dituzun urratz horiek uh, importanteak izan dira, edo frustragarriak, edo, edo biak nasiak, bai, zelta biak entzun baititugu. Bai, beni bi sentimento horren artean naiz ere, eh? frustratua, bai, ze maitek espikatzen zuen bezala, alde bar karrekoa da, Uh, hori eztatzen ari dena, eta ez dakigu parekoek noiz emanen duten ujatsa, eta, eta badakigu bake prozesu hori haien interesaren kont jabian dela, beraz ez dutela interesik hori emplikatzeko, beraz halle hori frustrazioa, frustrazioa ere zenta ejaten da prozesu hori hori giltza egiak duela, eta egitarrekera emanen dutela, eta hori bai ala da, hala izan beharko du, gero Hori ere zaila da, egiak behar du mugitu hainitz eta orain baino gehiago. Hama bost mila jendeziren bai honako kajiketan behiki sekuran ez ikusia baina gehiago beharko da baino, ez dut da mugitzeko. O, dan, zaila, zer inetara, noiz lohtuko dugu egi eta jeng mugia gautza. Ez da, gero jaipatzen zuen, ohok martenen kasua eta behar beha, enial, uh, kasu horrek uh, esperantza edo ematen nahutzen ere ustez uh, oho egertatu zaion uh, begiratzen baldin bada, bora bat politikoa da, astetik buru eta ene ustez bere askatzea ere politikoa da egin nahi mm hain -hmm. eh, bauten libratu baldin baute da egi, mugi, fe, egi presioa hori izan dela eta ene ustez ez bazen hanbeste elkartasun sendi, ba, negoiten alkozen oino hainbat uh, denboraz eta beraz, zen ustez, hogek islatzen dauku egia mugitzen bada posible dela, eta hor oh bere askatzea gogoan dut, baina gogoan dut eren hola lehen atxilotze saialak eran, behitajak be, bi minutaz jintziren bere apartamendura eta oztopatu zuten, eta eta eta, eta poliziak joan behar izan zuen oho, oho, oh, jutziz, donk egiaren bidez zaintzinatuko da prozesu hori zaira izanen da, ze egiak behar kodazkak mugitu, baina Baina, en ustez, hojoha martaren kasoak lakusten digu hori dela giltza ere nun baita. Mm -hmm. Eskole, eta beste gauza bat, eta en ustez prozesu hortan uh, interesanta dena eta behar ezko duguna, da nazioarteak duen uh, papera, eta hori, en ustez, interesgeria da, eta behar ezko dugu zeren uh, estatuak mugitzeko egiak ditu mugiaraziko, baina eskertuko ditugu nazioarteko adituen uh, laguntzak aldeoktatik. Baina, baina, bi parean mugitzeko, haien presua ba, nere ustez behar izango da. Nazioartu aipatzen baituzu, eskoaleritik haat joa ingira, eta eskoalerian gertatzen dena ere ikusten dugu, bon, halako mugimenduak ere badirela, adibidez, Katalunian, prezeski, uh, Pantsika, Pantsika dolobel, hori nahi zinuen ere aipatu hor segitu baituzu Katalunian gertatu dena? et bien ça tout et et ana be haute régénération chùa qui vient chic que donc avait été e alors haute institution a tiré attention à l'information que si ou que bofrango la décision a rien euh ben c'est aldern une déterminité caractérista savala lorsqu'il se ten en aranolla si ou eta n'a pas buruzko et d'une naissance donc il s'exprime batt leur tout Uh, urterakogon uh, bero ikusi behar da nola pastiko den uh, mar diretzen nola ikusiko duen uh, esezzeren baina uh, hau bainaan nire us uhhatzurienkooso uh, uh, aagirarazgarkiak uh, dira eta bon uh, kataunian hauteskundek uh, erakutsi dute geru eta katalan bilagok uh, sineststen dutera independentziken proiekuan eta batez ere uh, odia da gobernu dekia bainan kiatike apela eta 24 e euskol de euskol ekonomia edo dos eskuetan hartzeko artikulu difis forma bada eta manera badak Bixente, zuk uh, nola ikusten duzu, Proseski? Eskoal kanpo ere gertatzen ari dena? Bon, guai, aipatu dugu Katalunian eta Katalunian abia, eta ideki duten uh, bidea. Eskoziakoa ere aipatzen alda. Uh, nazioartian gertatzen dena, Europan bedaren, uh, nola ikusten duzu? E, ma, Europa ere gertatzen ari uh, bikoitza da... eta... Uh, ko du bad alde batetik uh, Estadugabeko uh, nazioek uh, hainzina jotzen uh, uh, dutenak e biden Europan, Bada ere nazionaliismoen baina Estaduetako nazionalismoen uh, itzulttze handi unbait unbeit uh, bat uh, bai Grezian, bai Ungrian, bai polonian, orako uh, herrietan... Uh, nazzionaliismoa nacion... baina uh, uh, uh, bidargin Gerlamundialren egoi eg gen mendean zuen uh, uh, er e naiarekin uh, uh, itzultzen da uh, inda uh, handi batekin eta horrek uh, kezkatzen alduen hainitz uh, Europako uh, uh, eta etorkizunarentzat Nasmen bat ekartzen du ere... Uh, bertzalean eta tokiko mugimenduen aldarikapen eri, ziren bada nahasmen bat uh, ulertzeko konzeptu horiek, uh, bat zutan uh, nahiz uh, mantentzen dena, eh, eta berdina uh, zure tresnak ukaitea tresnalik ez duzularik, eta uh, besteak zampatzea, uh, janik zure tresnak uh, dituzuela koorduan, Joanen uh, urtean, uh, ora, piskabat uh, alde baikorrak izan dira alde eseskorrak ere eta keskagarriak uh, uh, Europako uh, ikuspunu batetik. Mm -hmm. Ailean, de, zuk uh, nora ikusten duzu. Gauzak uh, aldatzeko manerarik ikusten duzu Europan, erriek toki gehiago keiteko posibilitatea agertzen da, edo izan beste? Nik uste zain beste eh, Europa mailan bederen zeren eta jadanik baitira alako foroak edo edo bilzarrak edo baita ere eh, Parlamentu Europearrean arrean ere normalki eresioek, eskualdeek herrialdeek izan merko lukete, beraien boza eta badute neurri batean, baina ez ditu goen zuten sobera edo, edo elko, edo gorra bilakatu naiz. Oain beste zerbait da eh, Eskoziakoa adibidea edo Kataluniakoa. E, hor ikusten da ere beste talente bat badela ere bai eman dezagun Britannia handian e, bederen Eskoziako lehenministrariak bere desmartza egin duenean ba, errezibitua izan da Londresen e, ikusi dugu argazki famatu hori, eh, hainbat eh, Euskal Eda eh, Bidetan aterazena lehen horri aldean, bain nun eta a, Alex eh, Salmon eh, lehen ministrarri eskoziarrak, eh, bosteko ematenzion, eh, esko ematenzion Kameron eh, eh, beraz eta zerari lehen ministro o eta doztu dutela, eh, baita ere erreferenduma eh, eta eh, fetxak egunak egunak egunak hori guztia Espainian eh, ez da lakorek gertatzen eta tudo frantzian alakorik gertatzen alko denik ere inoiz alakorik baditz frantzian beintsats bide ezberdinak badira e, eta hortikan e, Ba, es esperantza dut bai e, e, e eskoziarrentzat e, gauzak albezain ongia teatzea haiek deri behatuko duten nahi duten la ez indi independentzia dirudinez azken sondeuen arabera tx, e, baietzak ez luke e, gaina hartuko e, bon krisi hor da mila gauzak badira baina bada beste gauza batre ikusti dut nolabait Euskal ergin gertatu den e, eskozian ere bai. Eskozian aberzaleek inoiz poderera iritsi ez ziren aberzale haiek azken, bigile aldi haietan frogatu dute, probatu dute onak direla herriaren eh, kudeatzeko eta horregaitikanik ukuste erabazi zituzten azken eh, gehiengo absoluto batekin gaina erabazi zituztela azkenatu ezkundeak. Baitakite frogatu dute bazela beste manera batze amaiz aipatzen da bersaletasuna edunazolimoa eta ola baino orengibelean beintzat Euskal Herrian eta ez Eskozian ere bai bada E, a, arlo soziala. Ez dute bazter zen. Eta eman dezagun Eskozian, dakidan ez, e, SNP deitzen den beraz e, alderdi nazionalista Eskoziarrak serritzu publikoak defendatu ditu, zazpigina alakei den ditu eskuntza ospitalea eta alako politika sozialen atxikitzeko Eta bada, zera mamitsua da ere bai, ez da bakarrikan e, Eskoziako bandera, himnoa, kiltak e, defenditza edo ez, ez, ez. badut ere programa sozial azkar bat. Euskal Herrian halakorik bada. Eta Euskal Herrian mementoko ez dugu ezta sortu. Katalunian ez bezala eskerrak mementuko hemen ez dugu, Eta sortu alderdia berzale du indarabertzale ultraeskundarik e, orainxe bisentekaipatu duen bezalase e, berriz indartzen ari diren beste nazionalismo haiek dakarten, beste arekiko gorrotoa, e, bestearen kontrako politiken eramateko hots itorkinen kontrako neurriak hartzeko Euskal Herrian eman deezagun a aberzalek ez dute programarik ez duteako... E, Proposaminik egiten, ez da ere Eskozian orduan horrik da, alde batetik. Gai sozialak eramaten aldirela ere tresneri berriak izan da, e, alik eta urbilen e, eta gertuen gauzen kudeatzeko, E, frogatzen dutelarikan alako indarra berzaleek, frogatzen dutelarikan beraien gaitasuna irri baten kudiatzeko, ba gaur hauteskoenak e, dituztela eta beraien ideiak e dituztela. Eta akordioak erdiesten dituztela. Ba, piska bat hemen gertatzen ari den aurrean alde hortatik, baita ere piskat baikor, baino e Vicente Carrazoi du azpinbartzen duenean ere nazionalismo batzuek dakarten betiko usain ezain O Preseski alde soziala aipatzen maizi nuen eta puntu hortaraat jonen gira, jaada uh, krisiak beti haintzina segitu duela, hasieran eh, egiten nuen bezala eta duela gutxi hemen egin dugun mintsaliku battian ere eh, neurtu dugu. Eh, hainbat elkartekin pobrerezia ere azkartuz doala. eta preesski alde hortatik eta krisiaren eragina eta ekosi dugugo eh, eskualegian ere hainbat jende bere etxetik kanporatuak eta mugimendu eh, zabal bat ere sortu da ogen inguruan eta joan den urteak krisiak bere ondorio latzak ere ekarri ditu eskolegian. Baina ikustu dute endela siur urteko albiste txarrena ez? E, arlo, arlo sozial hortan gertatu den e... Guzia, ez. Eta baita ere ipatukoneken hola bai kristiak e, energila asko kendu diola baita bake prozesuari edo konponbide prozesuari zeren e, erritaraskorentzako premiak bestetuki batean kokatzen dire momentu hontan ez? Eta ez daki gobernuentzako ere bai, baina gobernuak momentu zesu eta esmatzen kristi aurre egiten aurregiten, ordu nahiago ditzegitea erritarretaz, ez? Da egila da egueraz dela berdinago Euskal Herrian Ipa Euskal Herrian, baina Ipa Euskal Herria eriburuz ditugu nazken datuak ezkagarria es decir, erebai langabeziari buruzkoak, zen onorain ematen zu nolabaitek, e, bueno, pues e, e, Euskal Herrian egoeka, egoera nahiko egonkorra zala, nolabaite nolabaite holako geriza bat eh baina orain ikusten da baita ere, eh ba, e, ba, pitinka, pitinka gora, gora joaten dala langabezia gura artean eta arazoa hor dagoela. Ego Euskal Herrian adazua latzagoa da, batez ere ipatuzun bezala, etxe desjabetzen inguruan sortu duen, duen krisiaren gatik, eta han enolabait topoiten du banketxeen politikarekin, eta han topoiten du benetan krisioen sortzailekin, ezta? Oien dela, bueno, bibiatasortziaz geroztik e, mundu osoa hastintzen duen krisia, e, banketxe batzuen portaera, eh ez zuzenak edo ez zuzen hoiek sortu zuten, ez? Alan gertatu zen, lanego Ameriketan eta gero Europara etorri izan krisi eta hemen ikusten gara E, ze nolako banketxe eredua dagoen baita ere ego euskal herrian, ez, eta hori uste nahiko kezkagarria dela, eta mena aipatzen den bezala nolabait e, ba, ego euskal herriko edo euskal herriko soberanisten kutsu sozialaga hori, nik uste kasu hortan e, demostratu barko dela. Kudeaketan asko demostratu barko da nolabait kutsu sozial hori eta uste dut politika ezberdinak egin direla, berriz ere bai babestu direla eskubideak, babestu da etxe bizitza eta lan duina ukitzeko eskubidea eta babestu beharko dire E, azken urteotan harturiko bueno, lorpen sozial guzioiek, ez da Usteot, momento honetan agian krisia bilakatu dala faktore bat ez dakiten ola esan, edo txarra edo, edo e, bake prozesuaren dako, hau da, oztopo zentzu batean, e, bake prozesuaren dako, baina e, kudeak arloan dauden gehiengo horiek asmatzen baldin badute eskozian bezala lentasuna ematen herritarrari eta lenttasuna ematen eskubidei, agian krisi beste ate batzuk zabalduko dizkigo baita ere herritar guztiei, ez. En alternativa batzuk irudikatuko ditu eta herritarrek irudikatzen baldin badituzte, alternativak erresago ematen dute urratsa baita ere beste estatu politiko bateaz hitzeiteko edo beste goera batera igarotzeko, ez. Mm -hmm. Genufa social arglo horrek Orec, keskatzen ditu ikusi duzu jonden urtean eta gauzak oraino geiskiago jondirala jendentasada Bai, kezgatzen nau, bai. Eta uste dut aipatzen duzuen hori oh, kaleratzen adibide hori fezinez lagia dela eta islatzen duela gau egungo egoera, edo nola eskubide bizitzeko inahizko itugun eskubide batzuk izan hori, teilatu batukatea, etxe batukatea, nola zango pilatzen diren eta bakar batzuen zuen interesentzat eta maitek jaten txemezara, kisia sohtu duten hoientzat uh, eta, ba, ikezkagajia da, gero, eta alde oktatik, ere, nik ogoan nuen, oja, 2008o beste gehta kizun bat, edo, da, Europak bat asunak bakearen Nobelsaria eta eta begiratzen dugulari dugularik egungo Europa, begena higuera, izan jrisia jena, izan espainiakoena, izan eigualdekoena, hori kalera botatzen dituzten egitur guzti horien haiguera. Hatzematen uk Europa batasunari ematea bakearen Nobel saria oraindik gehiago botatzea botatza delaien aurpegira, egitur sumen aurpegira, zeren sozial, fe sozial arloan di den guztiak Europak ditu manatzen, Europako egiturak egitura finanzariarak, Europako banku zentralak, eta egitura horiek. Beraz, Nobel-saria aie gematea auktan ikusiz nola egitar sumeak krisia pairatzenan, ez da nire bizkat hartxeretun nire gertakizun mm -hmm. horiek egia e, egin. Eri hande, kontra, kontra sanahundian da, prezeski, uh, sari hori ukeitia, eta e, eta best, bestalde egiten diren eta e, politika, Europan. E bai, baita ere, lagruen. Nola baita ere kampuari begira ere, ze, zerre hindu azken urte haietan Europak bakea nola baita, segurtatzeko ere naziartuko mailan, munduan e, e, gerla, hainbat gerlatan parte hartuta ere bai, e, afa, ez Europak berak, baino Europa egiten duten herriek Afganistanen, Iraken eta hainbat tokitan ere bai, e, begiak hitzirik e, gauza larriak egiten direnean eta, ola, eta baita ere Nobel-sarria izaitea, eta, noski, jenofak ba, erraiten duen bezalase, barneari begira, zea, ikusten denean ere, ze desmasiak eragiten dituen Europak ere, ba, igia da, kontra erran edo esan izugarria dela. Orain, e, eta ez da bat ere jenofak eren kontra, e, alderantziz, da hainitzetan ere entzuten ditugu, frantzes politikariak, erraiten baiazza gure falta hau Europa da, baina azkenian guk ere baditugu gure ordezkariak eropan, azkenian politikariak egiten dute ere Europa hori, ordan, baduten nahi kundea erraiteko politika gaina hartu behar du, ekonomiari hartu behar diola gaina. Guk politikariok erabaki baki behar ditugu zer nolako kudeaketan nahi duguen eta zen nolako servizu publikoak berriz ere defendatu nahi ditugun orrun berriz ere erranendu dut baino ospitaleak zera, e, osagarri zerbitzuak edo osasun zerbitzuak e, eskolak eta hori guztia eta e, eta zaharrak eta umiak haiek dira ere E, zea, askorrenak eran ezake, hotxe bidebazterrean egon daitezkena, da, da, daitezkenak. Eta orduan haien aldeko politikak e, eman behar dira, argitak, argi main gainean eta jakin behar da zen horako Europa egin behar den. Horrean, erraiten da askotan ere, bai eroparen falta dela, baina askotan ere da... E, Herrien falta hots e, emanzugun Frantzia, ez baina zen azkenean ez dituguen zuten asko zea desmasxak deri behartzen direnean Estrasburgon ala, ala bestelan e, Bruseela zen orduan hor e, badute erankuiz, erantzunkizun edo eraponabiltate ikaragarria gure politikariok, Baina Europako atuskundeak etorriko dira eta orduan e, bilana eman beharko dute eta bilana oso trestea izanenda. da. Mm -hmm. Beste alobatera pasatuko gira, hizkuntza eskoararen egoera, zertan den eta neortzeko o, sei ortetai egiten maitein gesta sosio-linguistikoa, eta horten bon, ere jakindugu, biskak, zertzen eskolegiaren argazkia, eta bilakaera alde aldeortatik. Erran behar da, azken eguna huetan berriz ere izan dela euro-sarta, euro-sarta sinatzia, hori holandek itzemantzuela. Jamakit dirraza, zuk zer diozu e, hor, joan den urtian agertu den ortaza, izkuntza eskoari buruz, eskoari buruz, eta bon, pentsatzen duzu eurokarta hori bederen hain zinatzen dela? Bai, nik ez dut hortaz gauza handirik erranen, zeren eta entzuten dut, tor, zer erreiten duten, hau hitzemeiten, hau eginen, hau izen petuko, hau eta hau eta betia erira, baina nik obrak ditut igurik atzen. Eta nahi nuke eskoadaren ofizialtasuna ardietxia izan darin. Eta hasteko bedaz, nelako Europa maileko eta garta ero txarta hori, azkenean hon hartua izan darien, hartua, eta hoztarik ere aintzinamendu batzu ardi ez ditzagun. Hoztan ere ez da behar. Vicente Brino, eskuaren aldetik gauzak aintzin aduatzi, joan den urtian ikusituzu aintzin pausoak, edo beti ortan gelditiagira. Epe lu zerako uh, prozesu bat da, egisagusiz eh? uh, bide honean uh, uh, gira ipar aldean uh, bederean, ipar aldeko partea ipatzen baitu zu, pentzatzen dut, zeren uh, ego aldean uh, frugatu adela bide honean um, direla, hartuak eh? izan diren uh, neugriekin, uh, nafarroan keskagarria da, hemen ipar bai, uh, hemen iten du uh, bide honean girela, ale ere hartzen barin bada ego aldeko uh, adibidea, beh, ikusten da... Uh, Naiz eta izkuntza ofiziala, naiz eta e, borontate politiko azkar bat, naiz eta kontzentxu oso bat sozietatean ezpeitu neok zarantzane maiten e, e, presentzia egoaldean. Biziki zaira da e, izkuntza errekuperatzea eta denek badakigu, e, denerik gertatu e, zauku bestale duhaitea eta Euskal Unik ezartzen ez maitea eta bortzaz e, Espaino ez e, mintzatzea. Orduan e, gauzak aintzenatzenak bai, bai, bai, bai, e, zugu e, eta eganen edo gutxietiko hemen e, egiten dena, baina e, e, keskagarria dena da e, ofiziatasuna zen horrek behmatuko luke, e, luke gauza alda raziko, baina bermatuko luke e, huaiden politika hori epeluzerako zen e, e, edo zoin aldaketa izaiten alda e, erabakit zaireetan eta egun batetik bestela desagertzen alko lehen haipatzen zen pobrezia eta krisiaren uh, areagotzea, egia da, kostatzen duela, uh, nun baita politika hori, eta egun batez, norbaitik gertatzen bazaiu erraitea, ebe diru hori, urbe uh, uh, luketera, emaitea, bankoen uh, laguntzeko, ebe desagerzen alda politika hori. Bai, maite gubidea, kosten uh, zintuen piskabat, uh, iar dukitzeko puddian ostioan eta igualdean, ez da hain, hain gora, eskoaren egoera. <gire> da inona, nez da, ikusita ematen duen asko oso behagoa dela, pues ez da inona da lur, lurranden arabera eta erakunden arabera, eta barrekoa, ez, bona, e, bisintek eipatudu gainera, Nafarroen egoera, ni uste dela e, eraso oso, oso bortitza asko, basko, tanipatzen e, dugu iparri Euskal Herria, baina kontutan izan izan olako pa, egoera peratzen duten Nafarroko ikasto, ikastolak, nire uste, onartu nartu inbartugula, momentotan e, lurralde txarrena Euskaldu nontzat, Nafarroa garaia dela, eta hori alde darrikatu inbardeu, zeren Ipar Euskal Herrian bederen ikastoletako irakasleen soldatak nidakidan hezkuntza eskuntza nazionalak ordein zenditu eta Nafarroko ikastoletako irakaslekez dakiten nola kobratuko duten kobratuko dute zorionez, zeur aski pa, nola baita, ikastolen elkartan dagolako e, kutsa bat, ez orduan anegoera, benetan larria da eta orduan horretik e, ezin da ego Euskal Herria, Ipar Euskal Herria itzegin aina saiki, itzegin barda eskualden arabera, itzegin barda lurraldez arabera. Hortaz gain, e, xarta sinatua has pentsatzen da sinatuko dala zenen jabiatu dire lanak hori prestatzeko, zen horrek eskatzen du aldaketa ostiz bat eta hori ja nolabait lehen ganberan edo lehen komisioanean edo hasi dira gausa mugitzen legebiltzarran. Orduan, nik uste beteko dala, hitza beteko dala ta izepetuko dute. Ez dakigu noiz, baina zen betuko dute. Arazoa zer da? Eh, nolabaitek xartak ematen dula marko bat. marko oso aski orokorra. Zeuraski ask, eh nolabait marco horrek albideratzen du deklinazio bat, baina deklinazio konkretu bat izateko arlozarlo behar beharrezkoa dala hizkuntz e, politika bagaratzeko, beharrezkoa da lege bat egitea. Lege bat egin gauten sozialistek, ba, momentu ez dute fitsik esaten agian xartarekin geratzen dire, lehen legialde honetan, eta kabo eta noski, e, xartapos ematen dut kontestu hori ematen du, ematen du, du markoro korba zeurazki ere geinkortasun bat, ematen du, ematen du egon kortasun bat, ematen du, baina ez ditu gauza guzia konponduko, gauza konponduko dire benetan hizkuntz politika koherente bat sustatzen baldin bada eta gaineanik esango nuke e, inkuesta emaitzak ikusita Edo sustatzen da, izkuntz politikoa bat e, zazpie herri alditara begira, badaki momentu ontan ametsa bat ematen dula, baina Euskararen lurralde osoan gauzatzen da e, politika hori, edo nik ustez, zaila dala, e, gauden egoeran, hau da digitalizazio egoeran, mondializazio egoeran eta barrekoan oso zaila da izkuntzipi honentzako gero argi bat ukitzea. Osean nik ustez gure ere aski murritza dela eta e, ez badugu lortzen egualde e, e, iparralde, ekialde mendebalde. Hau da, e, Euskal Herri osoan politika bat garatu bakotze bere ritmoarekin, bere realitatea egokitua, e, malgutasun guziarekin, guzien eskubideak e, respetatuz, bai, baina benetako izkuntz politika bat nazionala, nik larri ikusten dute torkizuna erronka oso handiak direlako. Eta mundualizazio kontestu hortan, egila da, Euskarak oso tuki gutxi duela, adibidezu hain dela gutxi, eman dute e, ikesta baten emaitzak ere bai, internet garaian, hain importantea dela izkuntzaren e, e, oi lortzeko, txantxa bat gara, Ozeano handi hortan. Orduan, e, erronka oso oso handiak direta, usteo deno batera egin beharko digula erronka hogei. Eta bururatzeko, nahi badozue, eh, no, debatia ukaiten algin nuke funtsean, eh, izkuntzaren egoeraren ingurua, mainan tenoria intzinadua, eta nahi nuke azken pundu bat ala ere, eta laburzki bakotsak errandezala, kultura sailean ere zer markatu duen 2 mila tamabigarren urteak. Eh, hor, jomaiti diratzar, eh, gurekin baitzira, oraino, eh, zure iduriko zer izan da joan den urtean aipagarria. Bai, neostuko horre, baiko izan gitazke, Nik bigauza ipatuko ditut, baina zon meita ipatu ez itazke denak ipatu, behinan alde batetik, paraldeko bertsularien, xapelti eta horrek, ukanduen argakashta. Zerren eta, duela pentsatzen dut hamarrukte, edo, ibar nu meitan hamarrukte, etzela holako sail bat, hola akulatzen ahalko, eta etzela hoinbezte jende, eta bereziki hoinbezte gazte, bilduko saio eta bat. Hodi, biziki, biziki, interesgarriak ausitu dut eta balioza, bedaz, eta bertsularien xapelketa hori. Eta gedo, beste gauza frango, behinan bat joa ipatu behar, loriatuniz, subedotarek, berri zeden olako pastoral ederra, eskeini diguten, derako roxe mendiak bertsulari zenaz, ez dut, hodi eriten kasikaz pandarraz erakotz Ez Ezen azparen sortua alduren, baan jaur denbora eta gazteen moda gehiena azparen egona. eta beraz ni horiatu naiz beste ta eta biba jokiagako jendeak eta hango gazteria eta denak biziki gauza beza egin dute, eta hildo hortarik ere behar daintzina segtu. Hara mirre esker jabati beraz zure lekotasuna naengatik segitzen dugu gure itzulia, jenovafa zure itturiko. Onda, bai. Oita mar sekundaz, edo bai. laburra dugu, eta e, bisentek e, ere gamer baita dugu. Ez nik, e, uste dut, gogoan atxikiko utala, dona istiko okupa. E, uh -huh. Ustet, kultura bizitzeko beste molde bat edo erakutsi digutela imataztez, eta kultura, eta horoko bizitzeko beste molde bat, eta askinteres gajia, eta gainera krisia aipatzen maikin nuen, uste hor diren baloreai gehiago begiratu behar inukela, miskat alternatibak... Eta ikitzeko gure bizian edo. Bixente, mm -hmm. Prozeski, zuk uh, zer txikitzen duzugu goguan joan den uh, urtetik uh, kulturasailan? Joan den urtean zen uh, uh, Nafarroaren uh, inbazioaren uh, urtemuga. Izan dira gertakari initz nik goguan atxiki dutana da gertxot filma. Uh, Ikusteko para da izan dut, egia lan bikaina dira. Euh, planoa initzetan euh, Epe louse lako euh, proiekto bat euh, Da, ene elitzeiko beden euh, Iskuntza mailan Grafixmo mailan, ideien mailan Gauza initzekartzen baitu Eta horokorkiago, euh, euh, ba piskat, euskal presentziaren euh, agertzea, ez duke erango euh, berra agertzea, zen euh, oai artez uste dut guti izanela, baina agertzea, euh, film horietan, xora filma agertu ere euh, diaz, hori euh, izan da, euh, beste proiektu euh, tipiago izanela, baina euh, emaiten du, euh, Beberen uh, diazko, uh, Euskaldunek bere ganatu dute Zinema, uh, filma, uh, irudiaren uh, kultura hori e, Ea agian uh, ortengo, milenatama iruko aintzina segituko dira Mil eta bururatzeko hitz bat ordeon amart segunda zelande Silababat berat zelanen dut <laughs> <laughs> Ba bertxolariek benetan loriatu gintuztela eta hori nahi nuke aurtenko txapelketa zela kausa. Hala, eta segi daizaren dugu 2008an, mileske gasteko deneri beraz parte harturik mankizun juntan, eta ala, desiratuko dugu 2008an urte honbat deneri entzuleeri eta zueri. Bileske,